raleduko izenaren esanai euroz baskotan ezakondaia nekordia itz joko. Orain baina bai no sortu zen etropatxaren gabera. Bueno, echatzen ba, barranda batean lagun, pues lagun batzuk igual hasitzen pues esaten, ba pues ibarrego zeorai jaitako montatu, ezagiz her, ez, Eta gero ba, ba bueno, esan eta egin, ez? Juntatut ziren eh mintu tentalde txiki batola bezala, ez? Baino Cuando zen momentori momento iri, pues verte la gente geio, eh? Sabes lariak, izte momento geio, sartzen eta bueno, beste jende batie eskin eta eta verdad, ¿es? Beri batzuk hasi ziren, beste batzuk junt ziren. Tamen gaue, ¿es? Bai, ta jende berriak sartzen ebay. Yo zenuten lenatik experiencia, bueno, muzikaan batzuk gai, beste ke ezakiz, ta txaranga munduan edo. Nik ez Bueno, ni bai, ni bai, unhintzen talde batian, eta bakoitzabak badu eta izan du detaldia eta da hon jendian ez du izan beharrik esperientzia denagotik ez ezer. Gaur gaudenak, gaude gaur ondo pasatzeko eta listo. Nahi dugulako eta goguak. zurenen zato igual aipatu eh, gara ezer diferentzia dagoan goiko txaranga, txaranga baten eta elektrotxaranga baten hartan, ez? Ba bai, txaranga batian azkenien dagoen doken instrumentoak dira izezkoa eh? geienak, edo denak, ez? Eta elektrotxarangaren abituenia gitarra, gajua, ba, ba, mikroa Azkenien da batukada eta gitarrakin eta izekin modu bateko... naste bat, naste bat, <laughs> hori da eta pixka denetabik Asi eran... Mm. Narriko jaietarako bakarrik ez, eta gero ja, batzakit, noizasi zidara zareten kanpoan jotzen hori bai, edo zergatik? Baina, right. zer well, so, ginen onjarko jaitan jotzen iak amarrean eta gero ja, ba, e, ungin emisika ezagaltzen ez? Jaso ganik duen eskaintza batzuk ezterritako jaitakoak eta horrela eta horrela, zer so, ginen emisika. Azkenean erabatzeko den unha mm. jarraitza aurrera. Ezen oh, mazhen dezobete gaur egun Ogei bainzat, bai. Ogei bainzat, bai. Ogei eta bi, ogei eta hiru ezak izan. Bai, bai ogei inguru, ogei ogei eta baika. Zite, azkenean ebai kontzertutan, zaila denakagertzia. Orduan, ba, gara asko eta edo agertzen gara ezakit kontzertutan. Orduan, nagoz bat iru, edo. Nagoz, edo agertzen gara. Ormagean, hori asko gara, ogei hiru edo. Eta nola bikin duzu e, dena pelkartea bueno, delkartuko batez, jari atzeko? Hori da, berri ina, azken diantakagu egun bat finkatua, Lehen ezakin nola gendezen, ginen? Lehen ezakin ginen, eztelena bat egin tenuen, aztelen eta hostegunetan, edo gero aktuazio orako, bila bete, iruia bete lehenago, egun bat zu jarri, eta benga, egun honetan, ensaiatu behar dugu. E, Urrenko geldialdea, tal egunetan. Hori da. Eta saltzen zen hau zuena. Karo. Eta bera Ostegunetan, hain dakagu finkatuan saile egunea, ostegunetan. Guatxapit hartez egiten dugu taldean <laughs> jarria berzein ekalduan, eta... Da... Okay. Hizendak okay. erantzaten du, eta hartzen Bai, bai. Gehienetan bai. bai. <laughs> eta kontzertu talako berdien ez? Bai. Igual, igual. Oste gunean, normalen, e, bai. Ostegunean, normalean, esaten dugu berze kontzertu ditugun, egun, eta plan, planifikazio bat, eta... Hor du, bakoitzeak erabaki, norkalduen eta nork ez. Eta horretzen gira. Zaki zer dututan silozibe, juteko zakin hori eta horrela. Eta nornako akira zuen ensabibak, horremuizte jendarekin, gainera horrela gela txikiletan ez, guna zakin duen egiten? Baina, aretoa, aretoa, aretoa, aretoa. Silozibeko aretoan ziti, enbeste jent izan da. Uño, nahiz baita indego, eh? Gela txikiletan. Te folla. Bai, bai. Suñu gehiago. Baina, aretoa no segundu. Bai. Nora diten dugun azkenian, da kaulista bat, kantapio batekin. Finkatu kontzerturako ze abesti joko hitugun eta gutxi gora berat, pues, horiek errepasatu. Zenbat, abestikoa repertoria aukazu gutxi gora bera? Pilla bat. Bergoi ba bat, ba ogeio, eh, Joan? Bai. Hore ba nazi si bera abesti berriak, baina hori, pixkana-pixkana. Baude, betikoak eta gero berriak dauna pixkatu kerro, bera hori, hori, gutxinaka, hori, zaiatzen. betikoak, edo Beti ekoak, bailando... Eh... Arranxaldanetan... Txakun bat entzuka... Beti ekoak... <tusurra> On jarri nasein jenea joetzen... Laatudio kaoztiak... Kabain dikansaitzen dut Horria... <tusurra> eta berriak sartzeko nola aukeratzen dituzue eh? nola erabakitzen dituzue? Ingenu baskoketa. Ja, <laughs> bai, proposatzen du, bai, igual el campo tiene entuna, luego santzaion kanta bat eta pues proposatzen du, ta beroren artean erabakitzen da aurrera edo edo bezetz. Ta zien subira berriak sortitu izan akadiez? Na, ba, Grixena, Abestia. Nilo? Haba nilo agusti ari gara saiatze. Baina ingles eta... Okeratzen ditu oso zainak. Okeratzen musikoak eta okeratzen dituzkibute... Aure eskiko zainak. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. da. Hori da. Azken urte honetan, gainera da xente jogezu ez, emendi kanporare e, gait, euskal errekotokiz berreinetan, ze aktuazio gogorazun zuen berezeki, zinik, elizentzarete. Eta sí. zergatik. Adibidez duela gutxe gingen una ilunen ez? Eh? Zubizatze den oso de potentean. Eta oso ongirona... Iben unzorrotza... Unzorbilare... Ormaizte ginegare... Ormaizte ginegare bigarren urtea urtea. Ba, dena bakate zerra jo ere ez dira... Ondo pasatzen dugu. Batzutan Dei, jende gehi eta bestu batzutan gutxio, erregurrides berdinak, zakit, esperientzia berdinak. Adirez, irungo izan zen fiskal lokura zen. Ahimeste jende, eskerra jarri ontik inguruan hola soka batzukitzen, zemestela jaten zegoetan. Ya, berifera. Baina, hori. Hau segundu estela. <laughs> Tan honak hau gira zen, nola deskribatu daitezke. <laughs> Oie, ez dakit, ez berdinak, una lukura, ez dakit, aztengera fotzen, ez Askotan yeah. ere gainera ez dakik gu, zer errekorrido izalberdun, egitzen yeah. dugu igual pertsona bat esaten, nindik aujun berdugun. Eta badaude tokiak dago la jende asko askota, besta, batzutan gutxi jo, eh, nizela dit. Igual dago, motivazio pila bat leku batean, aurrengolekoan izten gara, eta adobe pertsona bat txaloka. <laughs> Segun sabes tira bai, motivazio bai, yo gutxi yo. Está aquí los príncipes von Berneck. Me di, güilten, mira, Bueno, olagaron joven un beliri. Ta chimudica estaba nere. Bai. Baino orro como tiene, orroando. Bai, es. bueno, zergatik usti duzu deukala arrakasta, zergatik kreditu dizu bete, gehiago da. Gusta giro pinak geroan jartzen bai, da gulako, bai, dira. Ba, azken nian gira... Osa, ez dakit, publioa bezala, ez? konpartatzen gira azken nian gira bezala, abestiak, abesti ezagunak, gure artean pasatzen gira ondo, ez dakit. Azken nian gira jende asko ere, bai, instrumentu asko, ez dakit. Ez dakit, konto ez dugu jotzen ere, askotan ere bai... Sin maz, ez dakit. Hau beren agara... Eta, bai. ez dakit. Ni mi guzti dutela bat. sortzen dugun giroa. Udantarako nauka zidari agenda? Bueno, atera aktuazio batzu, baina ez ditugu finkatuak oraindik. Jotzen, yeah. ba, e, adibidez agustua lauean ean aterako dagian beran, ez? Jotzeko. Mm. Davero zengillo. Aígarantzitik ere deitu ziguten berriro Iraiaren 28an jotzeko, ba, jotzeko? Bilbaokoa, e, ba, eh, bai, yes? esker. Bilbaokoa hasta Nagusia. Ez ba, dago finkatu caixo, e, gaituko ba, hiru hiru elo kontzertu, pero esto le va finkatuak. Hiru gara eta gero jarrukoa. Bai. Han arra, ni sí, no arra. Bai. Bai. Baila. Ta bueno, lurtikorrera ze beste ideia edo proiektua ematu duzu do... Gure repertorioa pizkat aldatzea, ez? hori <laughs> bai, da gure ideia. <laughs> <laughs> e repetoia pizkat moldatzea, zitik azkenian 4 5 urte charangakinta taleko berrieta jotzen badugu eren nekateko dira. Hoi ne? da. Zitik azkenian, ja o sea, eskein fin batzuk, ba beti jotzen dut zula jende ez dela nekatzen da gure ez, ez? banieus guzta Bara... repertorio aldatzea. Horria da. Tia... Ondo datorrei. Bai gurutza da bai jendeantzak ere. Berritzea, esparia. Baio alisten ma, lanek hartuta soilten ayaa. Txikas. Ba, ja, xendra bai du, bizkat paketillo. Ni adido eschiviron. Se bestal dizkhot ere bai nekatzen du. No? usa ja, balkoitza da ba, du are abesti bat ni ez ni gara bai, irratsaldeotan sorotan ben ni ga bestendu da ere bai, eta color e kolore, kolore, <laughs> pero bueno <laughs> jovardia eskeria mes hau estuzia balkate putemase abestile kubatera azkena abesti dituzu